Одного разу, коли господаря не було вдома, сонце світило так весело, а весняні пахощі так приємно лилися крізь відчинене вікно, що я забув про свої наміри і вийшов погуляти на дах. Та тільки-но я там опинився, як відразу ж помітив муцієву вдову, що виходила з-за димаря, зляко я наче прикипів. До місця, вже уявляючи собі, як на мене градом посипляться докор і благання, як же я помилявся. Слідом за вродливою вдовою йшов юний гінцман і розсипався перед нею в солодких компліментах. киць, -киць зупинилась і ласкаво відповіла йому. Вони зустрілися з явною ніжністю, потім швидко пройшли повз мене, не привітавшись і навіть не глянувши в мій бік. Мабуть, юному Гінцманові було соромно переді мною, бо він опустив голову і дивився вниз, зате легковажна, кокетлива вдова кинула на мене глузливий погляд». Кіт в усьому, що стосується його психічного їсту, все-таки немудре створіння. Хіба не могла, не повинна була мене втішити та обставина, що муцієва вдова знайшла собі коханця збоку, А проте я не міг побороти в собі якоїсь внутрішньої досади, вельми схожої на ревнощі. Я заприсягнувся ніколи більше не з'являтися на даху, де, здавалося мені, зазнав тяжкої образи. Натомість я тепер часто стрибав на підвіконня, грівся на сонечку, дивився задля розваги на вулицю і поринав у глибокі міркування, таким чином поєднуючи приємне з корисним. А міркував я про те, чому мені ще ніколи не спадало на думку, з власної волі посидіти перед дверима або погуляти по вулиці, як у мене на очах без страху і ніяковості гуляло багато котів. Я уявляв собі ті прогулянки як щось надзвичайно приємне і був переконаний, що тепер, коли я став цілком дорослий і здобув неабиякий життєвий досвід про ті небезпеки, які мені загрожували, коли доля кинула мене незрілого хлопчака в світ, не може бути й мови. Отож я спокійно зійшов сходами вниз і для початку сів на порозі, де пригрівало сонце. Певна річ, я прибрав таку позу, що кожен відразу впізнав би в мені освіченого, добре вихованого кота. Сидіти перед дверима мені було невимовно приємно. Поки гаряче сонячне проміння пригрівало мене в спину, я зігнув лапу і заходився старанно вмивати вуса й бороду. Кілька дівчаток, які, мабуть, йшли зі школи, понесли чималі ранці з застіпками, не тільки з великим задоволенням дивилися на моє вмивання, але й дали мені шматочок булки, за що я з властивою мені галантністю подякував їм.